Bi gauzak desberdinak asti maratu nituzke. Alde batetik eta oso garrantzitsua ordutegia. Ikasgelan ez duzu aurkituko arazorik euskaltegira joateko. Ordun, astia eduki baduzu, abantalia hondia lortuko duzu, zeren eta zure eskuetan edukiko dituzu urrengo tresnak. Bideoak, zedeak, ordena odoreak, liburuak eta abar. Zer egiten dugu? Nola eta zer moduan haudenak erabiltzeko? Ba, entzun. Lehen aurkituko dugu bigarren gauza falta zaiguna. Tutorea. Orduan, daukagu ja osagaiak betetzeko kuadroa. Hasiko gara elkarrizketa batean tutorearekin, han plan bat, estrategia bat eta egitasmo bat finkatuko dugu. Zer beharrak edo asmoak ikasleak, edukiko baditzu, Arantz Joango da plangintza. Segurazki, egingo dugu plangintzan bat urrengo 15 egunerako. Orain aukeratuko dugu bidea. Bidea CDA, ordenagailua eta Abar. Posible izanez lanak egita Euskaltegian edo zure kabuz etxean edo 15 egun zer edukiko dituzu zerbait lanak egiteko. Beti Beti lanak dira zure gustuaren arabera. Orain arte hitz egiten dugu zer egiten duzun bakarrik, baina euskaltegian aurkituko duzu beste ekintzak, ba laguntzeko. Astean behin egingo duzu mintzagune bat. Han denok aurkituko gara eta jarriko dugu denok artean gaiak eta eztabaida edo zen gaiari buruz prestatzen duguna e, astean zehar. Mintzagunean, galderak, erantzunak, kezkak edo zenbait gauza agertzen direnak gu artean saiatzen gara lotzea. A, ah, eta beste gauza bat, ordenadorearekin segurazki sartuko zara programa batean. Ezinet. Eh, nivelak desberdinak ditu eta zure nivelaren arabera, ba, disfrutatuko duzu. Eta bukatzeko tutorea zure lana eta evoluzioa jarraituko du. Astero, egun bat aurkitxuko zara.